Ba, ego nona suri zure ego nona suri goziari serberri eskuratu dutana, gure eskuratu aldetik, makea eta lekornetik. Lehenik eskontzabat baginuen makean, hor dira joanela honda makearra, ja, eta kebinela hald espeletarra, eta la, eta eguna segitu dute odialdean gelan hor lekornen, eta estadu ongi bukatu edo laguna eta familia guziek, beraz goresmenak horiek. Baduta bisu bat, or, hospitalite bazko bernezel karteak, antolatzen du lurderat uh, uh, bidaibat edo behilabat, uriaren uh, amabi eta amairoan ondoko hastian beraz, eta ursaian bezala eganezake, izenak eman behar dira gure eskualdeako, uh, makean marikler zahiri, uh, deitu ez bere telefona zen bakirat, eta aieraren zat frantsoa, Giztiri, beraz hori, uh, ujiaren amabi eta amairuan lurdeko beila. Eta jonden hastian ere haipatua nuen, or, lujaman atz ateraldi bat nahi duten egin, or, elgarrikin elkartea hor, ia dinetakoen elkartea hor lekoren, izenak eman behar dira... Uh, Um, us, Usaian bezala uh, aipatuko dut onko azteta mainan uh, eman behar dira beraz antolatzaile hori uh, heldu den hastean ere segituko dut aipatzen eta lekornen ere hoitarazten oh, dut edo jakinarazten dut horiaren uh, oita seian izanen dela ankandan hor oh, bihagen aldikoz zula bi hurte intzuten hor oh, uh, lekondar eta lagunan dana batek hor oh, uh, uh, di gelanan tzerkidantzata kantua eta aurten ere oh, egin menuute beji eta um, aurten gaiia da manes pagogola beraz bere kantu bere inguruan um, dantzakkiginaak eta eh, idatzi zuen tzeki bakarren eta ikere emana izanen da, atxik data nahi baduzue. Um, lehenik lehkondahak dira gomitatua goen armistanena, toki zonbit badirela, kanpokoentzart. Eta, ala, eta justu ere, korpibrikokoak um, burasuek antolatzen dute um, loto bat hori uh, atxik data ere, ujiaren ogoian izanen da tokiana mindegia gelan, ondoko egunetan, uh, se eta senak okanen dituzue eta launa ziren, eskuratu dituzten berriak hasteuntan, beste berri zombitu kanen dituzue, eluden hastean ezta dudarik, anartian egontizte albezen piskor eta eluden hasteartio.